Nu cred că mi ajunge pământul. Nu cred că mi ajunge pământul, nici cerul să te cuprind. Și atunci te închid în sufletul meu, te fac prizonierul ce piere iubind. Nimeni nu știe, numai tu poate să mă desferece, să mă prefacă pe simțite în ascunsă petrecere. Adânci primordii să se desprindă din trupul meu, prin spasoțeasă și să o cuprindă cu Dumnezeu. Poate într-o seară, când o mă va cuprinde în trupul ei, voi fi arcușul care să-ți cânte ca pentru zei.